يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ذي الایه المدينه القران کریم کې اوږد آیات ته اګړو مثاله او احکام باندې مشتمل نه تفسیر قرطبی د بازي مفسرین او اهل علم ذکر کړي چې په ډیر شو احکام باندې نه مشتمل نه او تفسیر جواهر وی دنیا کې څومره تجارتی معاملات تینو د غي سرور قسمونه دي سودا قسمون وغسلور وعلى قسمنا الله رب العالمين کدي آیات کې ذکر کړي یودا چې او تجارت او معاملې لاس پلاسي نو اقدم پر آیات مبارکې کې ذکر شې الا ان تكون تجاره حاضرۃ تديرونها بینکم کامل لاس پلا سوداګری او تجارت ته د پاره څخه قرضوبانني د پیسو خرچ دي او سوداوند در لرسته ملاوي نه دا ناروا تجارت ته دامن دي کرشي او درم دا چې خریدار سودا واخلي او د پیسو او د رقم ادا کولو وعده کوي او صلو رمضا شئو خریدار اغسطن کے کیسے مخی ادا کی رقم مخی ورکو صداو مدعب ورلردتو ملاوی کیچ لیل بیع السلام وی ندا صلو روالا تجارتی معاملات کری آیات مبارتی اللہ ذکر کری یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو إذا تداينتم بلين قلت تاسس معاملك وإي فقرض باندي إلى أجل مصمن ترنيتي معلوم پوري فاكتبوه نول كيدي لرا فقرض باندي ومعاملك وإي أهل علم وفقها وذكرتني معاملت قرض قدري یو داچی پا قردو باندی سودا اغسطل او دویم داچی پا نغدو تیسو باندی نیتدار سودا اغسطل دا دا قردو دا معاملی دویم قسم دی تیسی دی نغدی ورکی او سودا بدر لرست ملاویگی دو فقہاو پا استلاح کی لیل بیع فقه سانته عریف لا کوي بیا اوعاجلین بهعاجلین په نخ د کې سو د نې خار شي غستل ایې نور کې میاشپس در زمیدار دررکي دنیدار لې پیسېور کې چې دوهمه غنې په کاردي د غفصل جووشو دررک دی او اهل علم فقعه او بیاې دپار ووش ک ذکر کړي دي ل بیا اووسلم دپاره چې په کې بجننس معلومي مطلب دا چې غنم مخلي جوار دی وربشي دی زمیدار نه نو جنس به معلوم وي د سودا او د مبيعي نوع به معلوم وي چې د کمز مکه غنم نی ذکر بعد الله کو غنم وداني خلک خو حي او باز نه خو حي او دریم شرداوی ته صفات به معلومي لکه پدی دانو او غلو کی بیکار او ردیوی باز شای بیکار او ردیوی باز جیت او خده او سلورم دا چه مقدار بے معلوم وی اسم ران دازه که دا صدیو زمیدار نغنم اخلی مند ومن او پینزم دا چه مدت بے معلوم وی یو معین مدت بے او شپگم دا چه قیمت بے معلوم وی چه دم رکیسی دی او هم فقها و ذا ذکر کړي چې تسميهت المكان الذي يوفيه فيه اذا كان له حمل و معونه چې کوم ځای کې بدل دا سودا ور کوي چې کله دا سودا وزن غندېر دي دی او داږي په پورته کولو کې مشقت دی یو کس نو صاحب سلمان غنم اغستری پیسې دروان دي ور كدی. نو دې هم ور سره ټاکي چې کوم ځای کې بدل کوي تب ور لوي چې جماه په حور لره لایو او ا هغه حالاله دلته په سوابوي کې دررکي نو پهدي وړوې لکوونه روپی خرچ او کراه پراځي نو ځ به معلووموي دا اوشرکوونه فقاه د بیا او سرم دپارې کر کړي نو اضا تدایانتون ددین کله ک تاسو په قځو بانندې سامله کوئ دا دوینېسم د فرزو د معامې او در دا چې چاله قې حسن ورکول لكم مسلمانا نام خلق ديوب النقرز اخلي واذا تداينتم بدين كلفي تصدق قرض معاملك ويشال قرض وركوي نويلي كاي او قدري واول كتاباده اهل العلم الصحيقول متالد نيته مقررول اجل مقررول ذا ضروري ولازمني البته فقرض اختلاف تجي قديك جمهور او اثر اهل علم داوی چې په قرص کې نه نشتا قرض لا یتاجل بل أجل قرض واي په لېږې سره نه تا دار نه دی ځکه دا د قرض ورکون کې د طرف نه یو تبرع او احسان نه د احساناتو کې پچا پابندني وقا ولي کلي کې یو سړی چې اله قرض ورکو ورلوې چې میاش پښ به در نه افلم <سؤال> نو کمیه اش تاسو ما غواړي نو دې تینا اغسته شي ساده جمهور اهل علم مذهب نه امام مالک رحمته الله عليه د امام احمد رحمته الله علیه نه هغه اجل د کلوګلو نه ته مقرر کنو دا غي پابندي یا پتا باندې لازم دا یو مسلمان روح رو لذي خرج ورکو دې بیت دو میاشت پس به درنه اخلم نو ته دې دو میاشت نه مخک مطالبه نشي کوله او دا راجح قول لده قرآن او د سنت قدلائل و سراء زكدا اللہ رب العالمین حکم لے یا ایوها الذین آمنوا اوفو بالعقود ایمان والاو چکم اوازیو کئنو داغی پابندو سئی نارنگ فضیح آیات مبارکتو ای اذا تداینتم بدين الى اجل مسمن فاکتبوه عمومی حکم لے <تصفح> او هادیث راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای المسلمون عند شروطهم مسلمانان د خپل شروطو په پابندی دیو شرکو پابندی به شر کوي داغ حدیث المسلمون عند شروطهم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تخبل صحیح ک معلقن ذکر کړي پس غیر جزم طرح دا رنګه امام دا را کوتنی په سنن کې راوړل او په غونواسانې سره راغلي شواهد دي له اهل علم او تحسين څخه فقط هوه لرا لکې دې لره جمهور اهل علم امر د استحباب د پاره نه چې لې کله راو کوم مستحب ده سفره واجب نه نه ولیتم بينکم اولکل ديو کی پمن تاسو کې کاته ګن یو لکن کې بالعدل و انصاف سرا یو کا تی وو لیکون کدی په انکار لیکلو کی ولا او انکار دین کای لیکون که ای اکتابات لیکلو کی لیکون که دې دې انکار نه کما علمه الله فليفتم لك څنګه چې تعلیم ور کړه دې نو لیکلو کی څنګه چې الله ور نه الله په نام او احسان کړه چې د لیکلو تعلیم ورکړې مې دلې لیکلو کې کی... پدې کېم د اهل علمو اختلاف نه چې کله یو کاته و لیکون کې د قرض معاملې د لیکلو د فارغوب له لېشي ندا لیکل پد باندې واجب دي که مستحب کډو کثانو مسلمانانو ورلوچ راشه مونږ لېکل نه راضي او زموږ د معاملاتو قرض متزمون په منځ کې لیکلو کا دارنګ یو غواله ویلې فل تراشه زموږ په منځ کې گواہی وکا یاد دوه مسلمانانو جنگ دی او سره د دې گواډو په تد باندې گواہی کول واجب دی کنا مستحب ني نو قال له اهل علم د استحباب دې دوی هم کول د اجو او داړي اهل علم طريق تفصیل کړه چې راځي خبره په دې کې تفصیل نه. کچرته په یو ځای کې یو کاتب ولیکون کې نشتا. او صرف یو کس دی مسلمانانو روبلو چې راځي چې مونږ په منځ کې د نو بیا په د باندې واجب دي چې د څه عذر نوي کېدل لیکلو کی. او ګواه روقو خطوبل ګواهی نشتا. د غوانه بغیر د غی معامله هل کېګین نو بیا غواہی کول پد واجب ني او کله نور غواهان شته کله د غواهینم کای بل سوک وو کې نو بیا د غواہی کول مستحب ني خدای په دې شرط باندې چې د غوا او ليكون کې له زرر او تکلیف ني یا غثراو زغل ځان یا د سبب به مړ شي وجب ني تکلیف په مرارته ني نو بیا په الی کل کول غواہی کول ثواجب ني ولا يعبث فاطم انو انكار دينك اليكن كه اي اكتب هذا شي لکھلو كي كما علمه الله لك سنتاني وركل ده الله فل نو ليكلو كي هذا امر يا د استهباب يا د اجوب دفارا وليمل للذي او بيان ديو كي املاء ديوي الذي اغك عليه الحقو. جزا باء عن حق دي قرض دي املال او املى ددوار په يوه معنا سره راضي بيان کول او چاله املال وسلچ غيلي کي ددوار فسیح لغتون لي املى او املال وليمن للذي بيان ديو کي املاد وي اغكس عليه الحق تفاضا عن دي حق او قرض دي وليتق الله ربه او د لږ د الله نه چب د والله به خص او کمي د ل د قرض نهشه کاې به لیکون کې لري پوور پوه بیایانو کی چې د د پهما باې دومره قرض د او سکم کم د نه کويین کان لري عليه الحو کا چریچ چې پغبان د حقو قرض د صحيهن کممهلو ب وکوف او اوبعف يا کمزور او لا يستف يا وسو ثاق نه لري يومله دا چې بو ک دا چې هو اغا خوم لل نویاندي فيلادي وي وليوه واري سوب داغ بال العلي په انصاف سره فم قبان چې قرض د کڏ کمق لبي وکوفن یا کامزور دے معصوم دے یا بوڑا دے دا وسو تا کته چې دی امل او وای خپل بیان نشی کوله نو خیر دے دو وارث او نائب دی راشي اغه دی بیان او کاتب دی لیکلو کی و اش شهیدو شهیدین من رجالکم او غواهان نسائی دو غواهان دنارینو استاسونا دنارینو نه دو غواهان مقرر کئ مرجاکم کی خطاب د مؤمنان الا ندوا غواهان مقرر کای من الاحرار المسلمین دون العبید و الشبیان اصلو آزاد مسلمانان چې پاګی کې غلامان او ماشومان ني زکر د جمهور و اهل علم او اکثر علما ما ذهبنه چې د غلام گواهی کې نه قبلیږي او امام احمد رحمت الله عليه او بعضی سلفو ننقللی چې غلام گواهین قبليږي ابن حزم رحمت الله عليه په المحلاکی په دیوانني یو باب قائم کړل دی او ذو صحابه کرامو احار په کیروډی ګنش شمیر چې اغه یی غلام گواهین قبول کړي دا رنگ امام ابن قیم رحمت الله عليه یو کتاب لیکل غینم دی الطرق الحكمیه سیاست سیاسته شرعیه نو پاره کی یو مستقل فصل قضایبان قائم کړنه چې الحكم بشهادت العبد والامه فی كل ما تقبل فيه شهادت الحر والحره چې د غلام او دوینه گواہی به مقبلهږي په هر هغه سکه چې پاره کید آزاد شړی او د آزاد زنانه گواہی مقبلهږي او د دلایل او اعتبار سرداراجي پهول نه جمهور چې کم قیاسات او کوم ادله ذکر فائد غین دلیل نشین امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ علم انداز باند په اغیرت کړی او د انس رضی الله عنه اثر ذکر کړی چې په صحابه کرامو کې څوک مال نه معلوم چې غیری د غلام گواهیرت کړي وي البته جمهور اهل علم وایي د غلام گواہی بنه قبلیږي واستشهد شهیدین گواهانونی صحیح دو گواهان مر رجالکم بناری او اساسنا ائل لم یکونا رجلین کچرتنی دو سنی سراجل و امراطان میاوسله او دو زنان گواهانی کین دو زنانا او خذ دیو سڑی قائم مقام دی شهادت او گواہی کین ممن دا غشانا تربون من دعى عنها تربو من الشهداء يهو هويه تاسد گواهاننا پديباني اجماع اتفاق ده اهل علم نه چې په اموانو کې د مالولو په معاملات کې د زنانو او غواهن معتبرنا ذکا پدي آیات کې الله وي فلم يكن رجلين فرجل و امراهان کدو غواهان سلینشتا نوخر د یود سلایشی او دوی د زنا نشیل یو سړی په ریبان نه او فدیبان د اجماع او اتفاق د اهل علمو چې په حدودو او عقوبات کې د زنا نو گواهنن موتبر په زرګونو نه کوو زنا ناراجا شوی او پچا باندې د غواهی وکا چې دایم په بدکارۍ باندې کتلې دي په غلامو کتلې چې راغي په وجب یا د غلزه کټکیږي او کشادي شو دکسبانی د زنا په حمس لاغولې وی نو غوهایه نو په دې کې د زنانو غواهین لري موتبر په اتفاق او اجماع اهل اهله علم سره او په دې اجماع او اتفاق د اهله علم له چې هغه معاملات کلا غې تعلق د زنانو سره یې نو په کې د زنانو غواهین قبول ده لکه د یو زنانه بيماري راتل الحیض دا رنگ دي اغه اولاد پیدا کیږي ان دا پته چې نه فلانه زنانه بچي ده خود اغا زنانو گواهی کردی او شریعت داغی گواهی معتبر کردی البته دو خدود او دو عقوبات او دارنگی دو دا اموال انا الاواج پنور سیزنو که گواهی دا نو پاگه که دو اهل علم اختلاف دے چه دو زنانو گواهی پاک قبول دکنا لکه مثال پتوری او زنانو گواهی او کی چه دیفلانی کسلا دیفلانی علیکو جنی لما پیور کردینی یا افلانی زنانو پیور کردینی نیووازې د دې زنانه غواې په معتبر دکنه له جمهور علماوی چې معتبر ده امام ابو حنیفه رحمه الله عليه وی چې نه ده معتبر دا مذهب د امام بخاری رحمه الله عليه نه لګښېده جمهورونه او تخفل صحیح کی کتابو نکاح کې په مستقل ترجمه او باب منعقد کړې حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه ذکر کړي چې ما دې وزنان سره نکاح کا او یو تورنګ واله وین دره پښې نه زنانه غيوه چې ما خوتاو دي زنانه له پای ورغنی مطلب دا تاسو دواره رضایرونو خو نه یی نو ای رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ما ور لوی ته زمان سره نه منی کی لا بی بی دی پردم خو خپل نه زنا نه وی دي ما تاسو لفه ایدر کری نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور لوی د دې شربت واستنګ وخت یې اعلان کی زنانې گواہی کړي دا فَإِن راجلول که چتې دوه سړ فرجلو مرطیو سړیوزه بهګواي ک نمن لاغ چاه تربعونه من نه شوه دا چې خوښې تاسو د ګواهونه دا د یو سړ پهځبانې ځناانه ولیلي ان تضله حداما دا چې هیر بلال دیز کې پهماه د نسان سره دی انطضله احدا احداهما ان تنسا احده اوماده چې هره بر را شي پود ځې دو ځ په تو غ کره احدا هممل اخرى نرايات بهې یو د د دواړونه ډېبلله دو ځ کې که هیر شل نو دیبلېله بريات کې لکه نییان او هیرره پر ډره راځي نو دو زنانو د یو سریقایم مقامشي وله عبر شوه دا او ارا معدو ان کار د ن ګواان کله چې رابللی شي د ګواهله چې ګواهی لګوا را بللی شي دله په کې زهره او نقصان نیشته دی د د ګواهی نه ان کار او ست کګئ م تااسسو ان ت موو دا جوول کو دا قرض, دا قرض دل دل صغیرا او کبیرا کلغویداو خړेर اله اجلی ترخللی په پوری هرڅ کلغډاو خړ هر نجیب پلیکلو باندې ستړی کیږي ما ترنې ته پوری یولې کئ دا تاریخہ ظالیکم کی اشاره د لیکتابت لا دا قرض نکل یا اشاره د شهادت لا دا غواهان مقررون در جنارینا یا یو سر او دو زنانا یا دی تولو لراجی دی کتابت او دی اشهادنا غالکم دا طریقہ اقفتو عند اللہ درد انصاف خبر دا پنیز الله دا کور انصاف والد دا اللہ پنیز و اقوام او در مذبوتون کی دفار دا گواہی و ادنا اللہ ترتابو او ډیرره ن دداد دا چې شک به نهته تاسو رتو به مو بیا شک نه راځي چې تاسو د مخکې مقرر کړي لیکل موکي ایلا انته خوونه تجارتن منظر دا سوی تجارته او سوداګري حاضتن حاضر دسې او لاسپلا سوداګری ده نغ د د ورکې وغتله سودا دررکي نوپغېې بیا لیکل نه کې نوصحر جوګون شته اللاان تونه تجارتن حاضرتن مګ دا چې تجاره حاض لاسپلاسي تديونه هااب نه کوم چې را ويغاړوي تاسوغې له په خپل مننس کې نغ د دوررکې وغسو داجر کا په س کوم جوناهن نونیشته پ تا سوبانې س الله وأشعروا إذا تباعتم أو قواهان مقرر ويكالجتاس سلين دين كوي ولا يضار كاتب ولا شهيد أو زرر بنشي رسوله يا زرر بن رسي لكونك أو ولا يضار دعا معلومة في غدا زرر أو تسلس بن رسي لكونك أو تو ولې لیکلو په غواحي سره په غواحي کې نه کوي دروغ بنوي دا رنگي لیکون کې بدزانې لیکل نه کوي چې د لګو فزې باندې یا د رول فزې باندې او یا مجبول سی غدن معنا دا ده ولا يضر كاتبو ولا شهيد zarar او taklif بنش وصول لیکون كتاب او نغوالا اغلب په غواحي او د لیکلو د وجنه zarar او تکلیف څوک نه ور او کچې دا کار موکوو چې ګوا او لکنون ک ضرور اووررسو یا ګوا او لکن کله تکلی ف شو فنه هو فو کوم کوم نوی دا کارنا سرمانی د په تاسوبان دی تفیرې مدار کو ما سامون چې لکوون کې ګوا د تکلی فر عله د نظرر ورکلیشي وَإِن تَفْعَلُوا تف معانه ثمه منّار ک چته تااس غ کار ک چې من ک شو يتينا چې نظرغبان ر سوي نو دا دگونا کار د تاسو, تاسو دفاارنا فرماني د په تااسباني د الله د تعليم درك اي تاس الله نور التقوى نورثي ذكر بتعليمكم ويري غيري الله ان تعليم درك اي تاس الله هو نظر لك الله مذا تقوى سبب دي الحصول العلم النثار فعلم بدر لك لها في لي عالم كي بكلا او علم سبد شيد لك راجي علم بنا نافع لك درديش اللهنا يري او دغناغو دوجنه د وژن د انسان نغشته علم مهيري نور علم حاصلون او فعلم كمخضلوان دتل اغو لره خبر دچ غشته علم ممكنهيري او علم د الا فنزبن د ويو مغيله چفاري بان د عملوي كعمل د فينيشن علم د غصرف معلومات د مستشرقين په دنيا وګوره د قرانه او سنت علمي د مسلمانانو نهخذ د خده دي چې په دې باره بار اعتراض مسلمانان په دې کې امام شاسی رحمت الله علیه و امام خپل استاد وكيع ابن الجراح چې عظیم محدثه اغلم شکایتو کو چې حافظه یې کمزور شوې ده امام شاشی رحمت الله علیه من عقلاء العالم په دنیا فعاقلان و عالمان کده وې ما ورلو چې حافظه کم کمزور ده نو ورالوې چې کېږي ګنابونه در نشي ګناهونه پرېرا نه علم د الله دې طرفنه نور دې دا به سینې لارښوځوبه دې نه دکشي إمام شاك رحمة الله لك وأشعارك ذكركي إمام شاك رحمة الله لك ويشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي وإما أخبر الأستاذ وكيع من الجراح لأخبرها خذي شكايتك إذا بك رألني أسيقي سبك من زوتيقي من يغرع شبنا هنا قناهنا فريدا او ما لأستاذ دا خبر راكو كدا علم دا الله دا نور ده او الله فالنور قنا نغار لنا ورکا نور دا الله فقران و سنت كدوك اسم ذكر كي رست براشي ماس كدر لذكر الله هو ولي الَّذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يو نور صفت دا الله رب العالمين الله نور السماوات والارض قصور نور کے وئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد لرا پاسد و حدیث بخاری کے راغلی دا دعا گئے اللہم انت نور السماوات والارض و من فیہن نیو نور دا اللہ صفت دے. او دویم نور دا اللہ مخلوق نه و جعل الظلمات والنور اللہ کریم پیدا کری رلائم پیدا کری ويعلمكم الله أحكام الدين قد جاءت سنة الله فإذ تقوا فر الى مأمن سورة المائدة كما رب العالمين ويفى بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه يا وي ونسوحا مما ذكر دغ خلکو مع عسيیکګنا هناك کو نو داغي دوجهغ علمنا شجد نههیر شوو په دغ یاد دصوره معده کې دار رَبُّ ايات وَإِذِي بَنِي رب لالمين ودي بنیساائل وادي ماتوني ممون په العنت خل فل. او کمعلملم چې داله یاددن وغې نههیر شو دنا د ووج د الله دنا فرمان دوجه وخ الله د والله بكل شيء عليم الله على فهل يوشب ان يفوهن وصلى الله تعالى على خير فلقه محمد وعلى اله واصحابه